І ось одного вечора, коли вихователька на хвилину кудись вийшла, я тихенько вибралася з кімнати, щоб пошукати княгиню. Вона повинна була сказати, де пан Леонгард, і повернути мені його. Двері в коридор були відчинені. Я справді дісталася до парадних сходів, піднялася нагору і навмання війшла в першу ж незамкнену кімнату. Я озирнулася і побачила ще одні двері, гадаючи, що вони ведуть до покою княгині, я вже хотіла постукати в них. Коли ці двері рвучко розчинилися, із них вискочив чоловік у порваному одязі із розпатленою головою. Це був Леонгард. Він втупив у мене очі, що горіли страшним вогнем. Його важко було впізнати. Блідий, як мрець, щоки запали. Ох, пане Леонгарде, вигукнула я, який у вас вигляд! Чого ви такі бліді? Чого у вас так горять очі? Чого ви так дивитесь на мене? Я, я боюся вас! О, будьте знов такі добрі, як завжди. Малюйте знову мені гарні барвисті малюнки. Зненацька Леонгард дико зареготав, кинувся до мене, забрящавши ланцюгом, яким, мабуть, був оперезений його стан. Опустився переді мною навпочіпки і сказав хрипким голосом ха ха, -ха маленька князівна, барвисті малюнки? Так, аж тепер я можу малювати, скільки захочу. Тепер я намалюю тобі малюнок, а на ньому твою... «Вродливу маму! Правда ж, твоя мама вродлива? Але попроси її, хай не здіймає з мене чарів. Я не хочу більше бути жалюгідним Леонгардом Етлінгером. Він давно помер. Я... я червоний Шуліка. І можу малювати тільки тоді, коли наковтаюсь барвистого проміння. Так коли можу розвести фарбу в гарячій крові. Мені треба твоєї крові, маленька князівно. З цими словами він схопив мене, притяг до себе, оголив мою шию, і мені здалося, що в руці в нього блиснув невеличкий ніж. Я заверіщала не своїм голосом. Збіглася челядь і накинулась на божевільного. Та він з нелюдською силою струшував її себе. Тієї ж миті сходи загули й зарепіли під чиїмись кроками до кімнати вскочив високий, дужий чоловік і закричав, «Господи Ісусе, він утік від мене! Господи Ісусе, от лихо! Ну, стривай же, пекельне поріддя!» Тільки на божевільний побачив того чоловіка, як раптом сила його, немов покинула, і він, виючи, впав на підлогу. На нього надягли ланцюг, якого приніс із собою той чоловік, і повели геть. Він жахливо ревів, наче спійманий звір. Можете собі уявити, які глибокі карби полишило в душі чотирирічної дитини те страхітливе видовище? Мене пробували розрадити, пояснити мені, що таке божевілля. Я не дуже розуміла їхні пояснення, але в серцем мені закрався якийсь глибокий незбагненний страх, що й досі вертається, коли я побачу божевільного, навіть коли тільки подумаю про той страшний стан, який можна зрівняти з безперервними смертельними муками. Ось на того нещасного ви схожі, Крейслере, наче його рідний брат. А найдуще, нагадує мені Леонгарда, ваш погляд. Інколи я б назвала його дивним. Ось чому, побачивши вас уперше, я втратила владу над собою. Ось чому і тепер ваша присутність тривожить і лякає мене.